بسم الله الرحمن الرحيم مصنف رحمه الله وي احمد احمده ابلغ حمد الز حمد وتاريفكم ده الله ابلغ حمد ين بين سه حمد ودا حمد انتھائی اجمالن د نه تفصیرا د ذکر الله د تفصیلی حمد نا مخلوق عزیز ده ده الله د تفصیلی حمد نه مخلوق عاجزه ده وې تر چې پیغمبران بلکي د ټولو پیغمبران او سردارم وې لا احسی ثناءا عليك انت كما اسنے تعالی نفسك الله د کمی ثناء چې تلایک او قابلی زداغي وسنه رب تد تعریفو نو داس خاون دي لکه پخپل چي د خپل تعریفو نکړي و ازکا هو و اشمله د ډیر برکت حمد حمد او د ډیر عام حمد او د ډیر اکمل او مکمل حمد احمده ابلغ حمدن حمد وام پا دیر انتہائی حمد سرا و ازکاہو چدا دیر بابرکت حمد دی و اشملہو دیر شامل لیو و انماہو دیر اکمل حمد دی واشهد الله اله الا الله البر الكريم او گواہی کوم چې د الله نه بغیر بل اله معبود نشته البر چې دا الله احسان کوونکې ده البر منا سوا احسان کوونکې ده الكريم او د کرم او د سخا خاوت الرؤوف منا <انك> کون کیندے الرحیم او رحم کون <کا> کیندے واشہد و زگواہی کو ان سیدنا محمدن شبیشک سردار زبوں <زمونگا> محمد صلی اللہ علیہ والہ و سلم عبده, <عبده> <رسوله> دا دا اللہ عاجز بدده دے و رسول دا اللہ دے و حبیبه و او دا الله اللہ حبیب او دا الله خلیل دے دا د الله حبيب دے او د الله خليل دے ال هادي چلار خودن کې دے ال صراط المستقيم طرف دلار نيغتا وداعي الى دين قويم اور ابلن کې دے اغذين مزبتا او مستقیم تھا سوالوات اللہ درود ند اللہ دی وی و سلامو سلام ند اللہ دی وی علیہ پدی نبی کریم علیہ الصلات والسلام وعلى سایر النبین او پټون پیغمبرانو علیہ السلام او پا آل وصائر او پا و آل كل او په آل د ټول وسائر صالحین او په ټول نیکان باندې اما بعد ار چې پس د تسمینه دي چې د بسم الله الرحمن الرحیم ته وای پس د حمد ندی او پس د درود و سلام ندی فيما بعد تفصل الكلام وي وي اول شيء دي ابتدا كده ونو دا داود علیه السلام وي دا الله بدا پا خدبه كيوي وي تقريباً يو دو ديرشو صحابه اي د پیغمبر علیہ السلام نه د اما بعدو نقل کړي را فقد قال الله تعالی بشک فرمایلی دی الله تعالی چې چت و ما خلق الجن والانسا الا ل وَيَمَا نِدِي پيدا کړي پيريان وَالْإِنْسَ وَإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُ مگر دې د پاره چې نماز عبادت او بندګۍ کوي او ما او پی جنې نو غره زمنګو تاسو او د پیرانو د دې ټول د پیدا کولو مقصد الله عبادت او بندگی دا کم شې چې په مقصد کې استعماليږي نو دا شې غروي بهتر وي او کم شې چې د مقصد نه بغیر استعماليږي دا د دې شېته وجود منافي خبره زمون د تمام انسانانو د پیریانو د پیداکې دو مقصده د الله عبادت او بندګي نو الحمدلله څوک چې پدا شکارونو کې الله په خپل توفیق او خپل رحم وختکری چې غي عبادت سه لقد دین ال عبادت دې چې سوک دې زده کوي اشپا او رسپ دې کې لګياره او دې نعمت شکر دی دا خیه کنه شکر یو کا نو الٰه الامین بے داکار د لا شونه وشکای دینه علاوه په نورو کارونو کې څوکښتوی ناغه که د شریعت مطابق وي اگر چې عبادت جوړی کی خو دا د بړي ادمو د پیدا کې دو مقصده نه ده دی وګوره کورب جوړای او خدا کورد دد پیدا کی دو مقصد نه ده دد دد دي ژوند ضرورت دي ځان پاکستان نه پټه ځان گرمای نه پټه درګی نور د دنیا بشماره کارونه دي نو دا ضرورت ده خو مقصد د پیدائش د انسانانو نه لري او بسل داسې دي چې ضرورت باقدر ضرورت وي او مقصد خو مقصد دي که په ضرورت کې چا د ضرورت نهواوالی وو نو دا درس نهدي لکهګوره بتون خلله د ضرورت پره کېدو دو دی نو دی کې به بقدرې ضرورت وخت صرف کې په کیس ک ټو ټو باې ناست دی. دسو کوی یا دغه بیمار ده د وسوسی بیمار ای دي شو کوی دماغو کې فرق ده شو کوی لی ونه دا لی او کسما قسم نسبتونه ورته ځکه کوي چې د ضرورت کې د سیوانا د حد نسیوا وخت صرف کو ها یا یو سره د سارن لګیا د ماسپخین باندې ټول خوراک کې اسکاک وړه ټول خلک ورپوره حادثه صاحبدار خلک دا خان ویژه کا چې دا خورا خو بنا بر ضرورت له خداسا نه ثرماخامه پوری خورا کو نه اوس کده سار نه واخامه پر سوت تلاوت کای یا پنا فلونو ولاړ دی یا چا دینی سبق خي وي نو سمجھدار خلک داسې نه وي دا اولي داسې کې زکه دا مقصد دی مقصد کی چې څومره وخت صرف شو نو دا د الله رحم او کرم دی او دا غا کېमती ژوند لري ا زرورت د انسان ضرورت ته خواب او بقدر ضرورت شوي وما ما خلقسل جنان ما ندی پی دا کړي پیران ول انسان انسان الا لی مگر دې لپاره چې زما عبادت او بندګۍ کی ما اريدهم من, من رزق زيرادن لرم د دین د سر رزق وما اريد ايتعمو اوزه اراده نرمچدئی ما توا امرا کی اے ماورید منھم بالرزق ان دا معنا علماء کړي زدا اراده نرمچدئی دزان تر رزق ور کی یا زمادین او مخلوقات ته د رزق ور کی زکر الصور پس وی ان الله هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَةِ الْمَتِينِ رِزْقُ وَرْقُولُ وَعَلَ زَادَّا اللَّهِ وَهَاذَا تَسْرِيحٌ اَوْدَا يَوْ وَزَاهَتَوْ بِأَنَّهُمْ خُلِكُوا لِلْعِبَادَتِ چدا پیریان و انسانان دے بادت دا پارا پیدا کنی شویدی دا دید مقصد دے بادت فحق علیہم نلازم و واجب دی پدوی ال اعتنا قصد او اراده بما خلکو لہو دا هغه څه لپاره چې د یغیلې پیدا کړی شوې دي اګه دې غنکای نو دا بیکار شیله کغورا غوا میخه ګډ بی زحلک پوی پوی له ساتي کړه د دې نه په مقصد دې اوس په نه کای او غټه ګټه دا غټه میخه دا غټه غوا دا خلک کو یایره دا کو مقصد چې وغ نه ده کوي بیا کصاب سره خبره کوي نه کو؟ یاره دا خرڅو په دا داسې بنداددمم ب بیکار کېږي چې د مقصود نه بغیر استعماللیږې.غا ب کاره انسان وي چې د ص پیدا دی هغه د سره پیژنی نه. اپنو رو عبسیاتو که سر فحق علیهم نو لازم دی پدوی واجب دی پدوی ال اعتنا چی دی قستو کی بی ما داغس خلکو لہو چی دی دا کلی شویلی وال اعرادو او لازم دی پدوی چی دی عم حذوز الدنيا دا غبرخود دنیا نه ای عادت نه ضرورت نه په سیوا جامو کئ سباب دې موږ په دې وبخلک سند کو نه دې دی او دې او دې د ضرورت نه سیوا کوټو باندې سکئ او دکانونو باندې سکئ بس ذل خود ضرورت په بنیاد د الله حبیب او الہ حق علی ابن آدم نشته حق د بنی آدم مگر پدریوسی جنو کې یو دور ټوکل جوړا ملا چملا نیغ کې او در عبادتو کې دويم جامد چې بس د عورت په پټشي او درم یو کوټه او جنگلدا چې دیپ کې د ګرمه سرداینه پټشي دی نه سییواکسې دي لب په سبا حسصاب کېږي د دی دی د مخواړی د هغه برخو او دی په لګوره کدي پهسی شي سړی دا شریت کوي چې بنا بر ضرورت څوک چې د ډیر رو جاو په چکر کې دي نو هغه جوماتته او مدسه او قرآ ته د نستې مکول کوله میلاويږي. اسوک چې د ډېر بنګلو په چکر کیږي هغه جو با تهو مدرسو د دین او رې دو وخت کې دښته ا کب چې ډېرو کالو او د مزو چرچو، ا د قسمه قسم خوراكونو په چکر کیدي دا غیب جن ته اسگار نه دي وال اراضو چې مخ وړه ینه حضور د دنیا ادب راخدو دنیا نا بزهها بِالزَّهَادَةِ پَبِ رَغْبَتَيْ شَرَف فَإِنَّ هَذَا دَارُن فَادِن دَا دُنْيَا کُورْ ذَخْتَمِ دُولِ فَإِنَّهَا اِذَا دُنْيَا دَارُن فَادِن کُورْ ذَخْتَمِ دُولِ لَا مَحَلَّ إِخْلَادٍ دَا زَيْدَ أَبِ شَفَاتِ دُونَ دِ ا کدا دا امیش پات کیدو زویو پیغمبران بتول پکې و نیکان اولیا وب پکې ټول وی لکنی هم پکې نخکاری ومرکب عبورن دا سورلید پوری کیدو دا اے او دریا پمنس کې رکاوټ دے استاد سکار دے دے دریا بنا آپلا ته صرف ځان پورې کول غواړی آپلا جنت ته دا مرکب دا عبور دے سورلی دا پوری کی دو دا لا منزل حبور دا دنیا زید خوشحالون دے دا منزل دا خوشحالون دے اتا سبور ای دی دنیا کی سو خوشحال دے یو غم دے بالغم دے یو مصیبت دے بالمصیبت دے وَمَشْرَعًا فِي صَوَامٍ مَشْرَعٌ وَيَمْحَلُّ ذُبُوتَ زَادُ بُوتَا وَمَشْرَعًا فِي صَامِنْ أَوْ دَازَهُ ذُبُدُ خَتْمِ دُودِ لَا مَوْتِنُ دَوَاقِ نو وطن د امش فاطمه کې دو فل هذا نضغ وجذا كان الايقاظ شيوه غبيداروي من اهل ها ذا اهل د دې دنیا نه همو ولعبادو اغا غړ ډېر عبادت کوونکې دي اے چا الله د زړسترږي ورک یاله موږ او تاسو له خپل رحم کار بره راکې دا الله د دې دنیا فنا او تزړه کې واچي یا دې چا سره وفا وکړه د پدی خپل عمر ولې ځایه کوه سمر چې مال ډیر وي تومره پریشانه ای ډیر وي سمرا چې په قدر ضرورت دے تومره سهولت ډیر دے بعض خلکو ته د زړسترګی الله ورکړي آوي چې به درک دے او ک سات دی د خار او تزم نژخ په وخت د مال په جمع د دنیا په مزو چرچو اقتدار بربادو پا. و عاقلوا الناس او ډېر اکل موږ خلقو نه پدی دنیا کې هم زړه دو اغه اغه دي چې غید دنیا نه به رغبت زي و یو قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چوشدے انما مثل الحیات الدنیا وردیه آیات کی ارس را جمع کړي د سوره یونس آیات ته ساری موږ درس کې موي انما مثل الحیات الدنیا بیشک مثال د ژوند دنیا کما ان پشان دو بوده ارز الله <سؤال> من السماء <سؤال> چرالی غلی دی مگدا وبدا بر طرفنا فختلت وبه نبات الارض <سؤال> گند روخی جی پدی بوٹی دزمکه مما داغ غ بوټو نا یاکل الناس چی خلکی خری والانعام زناور حَتَايَذَ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا زُخْرُفَهَا چېرودي شي زمکه خپل ډول وَالزَّيْنَةُ ذَاهِتٌ شَيْء وَظَنَّ أَهْلُهَا أَوْ يَقِينُ كِمَالِكَان دِزْمَکِ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا چې دې قدرت لرونکې دي allele ها پدي فصل او پدي باغونو اتا ها امرنا ليلا راشيده ته حکم د عذاب زموږ د شپې او نهارن یاد رازي فجعلناها وغرزو قذا حسيدا ريب لشي لوقدي شوي كاللم تغنب اللبس ثبویګنی پروندلتانو فصل تباہ او برباد کیدا سي ژوند نه خلا کوئی بی اور سره خبري کولې ساري به کتل او ما هام د قبر خار ابار وي کذالیک نفسلل آیات دارنګي واځي هي طریقې سره بیانومغایا تا نا لکاو می تفکرو دا خو په تفار را چې غي سوچ فکر کوي ولایات فی هاذ المانا کثیره آیاتو نا پدی مانا کې دیر دی قران پاک کې چیزه دنیا فنا نیمګرته ذکر کړي وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ وَيْدِيرْ خَيَسْتَوِي لِذِيَغَ وَيُنْكِينَ سُورَخْ قُلِ خَبْرِكْلِ وَيْئِ إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فَتْوَنَا فُتْوَنَا إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُتْوَنَا تولق الدنيا وخاف الفتنا نظرو فیها فلما علمو انها لیست للحیوطنا وَإِنَّ لِلَّهِ بِشَكَدَ اللَّهِ پَرْ عِبَادًا سَبَنْدِگَانْ دِي فُتْوَنَا اَقَلْمًا سَمَجْدَارً ای ده ارشی انجام لگوری چه ده نیکو د خکلی کولی جوان سنتی جدا او د ظلم زیادی او د بدو اخلاکو سنتی جدا ای ده ارشی انجام لگوری چه کلی او قتل چې ده دنیا ده جمع کولو سنتی جدا ده اطول ده راج جمع که سباب خور تزی کفن دچا په نصیب کی او او دچا غي کینی شوق درياب کی ميا نخري تولقو ودنيا داي دنیا لا طلاق ورکو وخاف الفتن او يريد الديد دنيا ديم جهاناتو ازمای شونو نا نظرو فیها دی نظرو کو پدی دنیا کی فلم ما علیمو کل چپوها شنوی انها لیست لی لحی نواتونا چند دا دنیا دا جوندی دا پارد پاتک دووطن جعلوها لجتن اگرزو لدی دا دنیا غجوری و بو اغا خکتو بو واتخذو او جوڑکل سوال حال آمالی فیہا سفنا جوڑکل نیک املنا پدیک کی زانت کشتائی اغینے کشتائی جوڑی کی نداد دنیا اغا حال ذکر کو فایذا کان حالها ما وصفته کله چې حال دي د دنیا چې مې بیان وکو وحالنا او حال زمونږه و ما خلقنا له اوغه چې مونږه پیدا شیو یو داغه د پاړه پیدا کړی شو یو ما قدمته وا چې ما مخکې ذکر کړل فحق علالمکلف نو په هر مکلف عاقل بالغ با دی اي يذهب بنفسه چې بوزي د خپل لفظ مذهب الاخيار فاغذت لو د غوا او نیکان او خلقو جميعا السلام او نیکان دی دنیا کې په کمال هار لاړو ويسلك مسلك اولد نهى او روانشی دے پا لارد اولنو حاد خاندانو دا اقلنو ولب سوار او دا لیدن کو بسوی رتوالو خلکو ویتا احبا او دے تیاریو کی ویتا احبا او دے تیاریو کی, کی نماشر توی لے اغچ مورت ایشارو کا وَيَهْتَمُّ او دِي فِكْر مَنشي لِمَاذَا غَصَدَ فَارَ نَبَهْتُ عَلَيْهِ چي ما خبرداري ور کو پاغي باندې دتا وَأَصْوَبُ طَرِيقٍ بِأَمْ إِنْ شَاءَ